Čas môjho žitia sa naplňa. Pomali sa rozlúčim so svetom. Treba premyslieť, čo a ako bude po mojom skone. Dobre počúvajte moju radu. Ty, starší syn Lutoslav, i ty, mladší Radoslav, svorne nažívajte. Bez daromných škriepok a zbytočných hádok Spravujte naše kráľovstvo. Dajte na slová starého človeka. Beh žitia vám ich potvrdí. Čo si o tom myslíte vy? Odpoved z Lutoslavu. Hm, ako starší mám viac skúseností, preto sa nemusíš kráľovský oče o nič strachovať. Budem riadiť kráľovstvo s rozhľadom. Všeli, čo som už zažil a preto viem, že umný vladár sa vyhýba daromným škriepka. Hoci v kruhu rodiny. A čo si ty myslíš, Radoslav? Neviem. Neviem otec môj. Je ešte mladý, neskúsený, ale, ale predsa. Ja by som bol najradšej, keby si nám ešte dlho žil. Čas nezastavíš, syn môj, každého chvíle raz príde. Sily mi chradnú, cítim, že už dlho nebudem medzi vami. Starý horár mi minule vravel, že kde si vo svete je studňa so živou vodou. Vraj keď sa z nej človek, čoho sily opúšťajú, napije, vráti sa mu síla, zaraz zdravie. <todobí> Hlúpe reči, ktoré navraví starý horár. Skade sa on v medicínách vyzná. Veľa učených lekárov bolo pri mne, ale žiaden mi nepomohol. Starý horári je skúsený. Pozná liečivé byliny. Čo ak má pravdu? Pravdu? A povedal ti i to, kde tá zázračná studňa leží? Nie. <hý> tak to ti veľa nenavravel, iba ak dá ke pletky. Ale... Aby si videl, Radoslavu, akého chrabrého brata máš, vyberiem sa do sveta pohľadať živú vodu. Nikde nechoď, Lutoslavu. Silmi mi ťažko pribudne a nechcem, aby sa ešte tebe čo zlého prihodilo. Nie tak, oče. Všetci vedia, že som nebojácný. Nech všetci vidia i tuhľa môj brat, Radoslav že mi na tebe záleží. Na strach sa nebojím. Ak dáka živá voda da kde pramení, určite ti ju prinesiem. Seda zažilo vodověriádene úmorná. Druhý deň som na ceste, a o žiadnej zázračnej studni ani chýru. Fuh. A Čo ak je to všetko hlúposť? Obyčajný klam. Kto vie, čo starý horár natáral radoslavovi. starý popleta, a ja na to naletím. Možno, že má pravdu. Kto ho vie? Musel som ukázať, aký som nebojácný, chrabrý. Že mi patrí kráľovstvo. Vláda nad všetkými, keď môj kráľovský otec zavrie naždy oči. Ešte deň vydržím a keď nenájdem vytúženú studňu, tak jej iste nikde v kráľovstve net. Čo ti mysel oťa Žieva, syn môj? A ty si kto, že tak vyzvedáš? Som... Lesný muž. Ha, skôr otrhaný muž, aspoň podľa tvojho rúcha sa zdá. Bohatstvo rúcha neprevýši bohatstvo ducha. A kde máš tak naponáhlo? Akurát tebe sa budem spovedať, ne hmm, Nepristane ti toľká pícha, syn môj. S tou ďaleko nedôjdeš. Nech si ako mocný. Pletky. A vôbec, staraj sa o seba. Koník môj, napred, cvalaj! Dúfam, že síly neopustia môjho kráľovského otca, kým nájdem živú vodu. Starý horár ma ubezpečil, že je taká studňa, v ktorej pramení voda, čo vracia sily a zdravie. Iba ju ťažko nájsť. Tak túžim potom, aby bol otec zdravý a mocný, ako kedysi. Chudáčik, ani nevie, že som sa vybral na cestu. Len keby som vedel, kde vodu nájdem... Na čím hútaš, syn môj? Dobrý deň vám. Mysel mám plnú starosti. Rád by pomôcť chorému mocovi. Hľadám studňu so živou vodou, ale neviem, kde ju nájsť. A vy ste kto? Som lesný muž. Žijem v lese a starám sa oň. O rastliny, o zvieratká, o celý jeho život. Chránim ho pred zlými ľuďmi. Presne ako náš starý horár. Veru, tak. Vy poznáte nášho horára? Hm, ktože by ho nepoznal? A ty si kráľovič Radoslav. Pravda. Áno. Ale skade to viete? Od vášho horára. Vspomínal ťa. A vravel, že máš dobré srdce. A ľuďom s dobrým srdcom Rád poradím. Aj o živej vode by ste mi. My. Hľadajú, myslím, aj tvoj starší brat. Ale pretože z neho nedobrá pícha a nadutosť dýcha, nikdy sa k studni nedostane. Príde do skalnatého údolia, ktoré sa tak zužuje, že sa z neho napokon nedostane. Uviazne v ňom. Ale... Ty nie si pyšný ako on. Tebe poviem, ako sa k studni so živou vodou dostaneš. Dobre počúvaj. Pojdeš pol dňa tým smerom, ako slnko vychádza. Tam nájdeš kamenný zámok. Je v ňom ticho, lebo život v ňom je zakliatý. Na nádvorí toho zámku je studňa so živou vodou. No a teraz choď, Radoslavu, aby si prišiel ešte za svetla. Ďakujem, lesný muž. Ďakujem. Dňa na deň búda a ešte k tomu Lutoslav sa vyberie do neznámeho sveta po živú vodu. Mne nepomôže a sebe môže ublížiť. Keď si on nedá povedať, taký je hrdý, ba aj tvrdohlavý. Nič sa ty nestráchaj, král môj. Uvidíš, že sa všetko dobre skončí. Viem, že máš dobré srdce, horár. Roky mi verne slúžiš, ale myslím, že nemáš pravdu. A kto ho vie, či vlastne je to tej živej vody? Ako by nebolo. Jen treba správnu cestu voliť a človek sa k nej dostane. Nemám z toho všetkého dobrý pocit. Ako by som tušil, že Lutoslav nepochodí dobre. A čo, Radoslav, toho som už tiež zo dva nevidel. Kde je? Hádam pri tebe v hore? Ej, chodí i po hore, i po horách. Tak, ako si. Prosím ťa, urob mi radosť. priveď mi ho. Nech ja aspoň on pri mne. Vieš, ctihodný môj kráľ, keď to... Nerozum, nerozumiem ti celkom, bravo. Vroľiasnejšie. Keď to ako si. Nie je také... Ty, čo predo mnou skrývaš? Nemôžem ti previezť, Radoslava. Ako to? Vybral sa do sveta. Živú vodu hľadať. Živú vodu. Ako? A to len tak. Bez slova, ako dáky zlodej? Vedel, že smútiš za Lutoslavom. Nechcel ešte viac raniť tvoje zoslavnuté srdce. Tak je iba tak, bez slova. On vôbec nerád hovorí o tom, čo robí pre dobro druhých. Nešťastná živá voda. Ešte mi napokon z oboch synov. Pravdu má lesný muž. Ešte ani slnko nezapadlo, už stojím pred kamenným zámkom. Všade ticho. Nikde ani človiečíka. Zámok je naozaj zakliatý. No už čo? Pozriem sa na nádvorie, či tam naozaj studňa zo so živou vodou stojí. Studňa je tu. A aká číra voda v nej. To bude zaručenia ona. Ale ako zviem, či má takú moc, čo chorému sily prinavráti? Kto by mi o tom dačo povedal? Hm. Tu asi nik, keď je zámok zakliatý. Ale i tak. Načriem do studne a poobzerám sa po zámku. Hej, je tu niekto. Nik. Ani tu, ani tam. Hej, je tu niekto. Nik. Ale tam v kúte, v kresle spanilá deva sedí a spí. Aká je krásna! Krásna deva. Prebud sa. Spí. Alebo je zaklieta. Krásna deva. Skúsim jej potrieť ústa vodou z hradnej studne. Tak. Vďaka. Vďaka ti udatný kráľovič. Ale za čo mi ďakuješ? Za to, že znova žijem. Bola som zakliata, ako všetko v tomto zámku. To zaďakuj vode, z vašej studne. Viem. Viem, že má takú moc, čo chorým zdravie pri navráti a starým mladícké sily dodá. Ibaže pred časom nedobrý vládca zlosil, zaklial všetok život v našom zámku. Nebolo nikoho, čo by načeral do životodárnej studne. Až teraz ty, ako sa voláš? Radoslav. A ty? Ja som princezná Svetlana. A počo si prišiel na zámok? Po živú vodu. Chcem pomôcť môjmu chorému kráľovskému otcovi, ktorého sily opúšťajú. Máš dobré srdce, Radoslav. Rád pomáhaš druhým. Ako sa ti odvďačiť za moje odkliatie? Svetlana, ako som ťa uvidel, moje srdce zatúžilo po tebe. Staň sa mojou ženou. A čo povie tvoj otec? Vybral si sa po živú vodu do sveta a nie po nevestu. Môj otec, ať ťa spozná, obľúbi si ťa. Poď, vyberieme sa hneď na náš hrad. Nie tak, Radoslav. Musíme predsa pomôcť i mojim rodičom a ostatným z tohto zakletého zámku. Pokojne choď domov, Radoslav. Zanies otcovi živú vodu a uzdravú Keď si splním všetky povinnosti na našom zámku, prídem za tebou. Ako si krásna, tak si aj šľachetná. Počkal by som ťa, ale sa bojím, aby som neprišiel neskoro. Otec bol už veľmi nevládny, keď som odchádzal a určite žijali za mnou. Budem ťa čakať. Veľmi prídem určiť. Šťastnú cestu, radosť. Ako si pochodil, Radoslav, tvár máš usmiatu a oči ti žieria šťastím. Zdá sa, že si živú vodu našiel. Našiel, lesný muž. Vďaka vám. Vďaka tvojmu dobrému srdcu. Keby z teba vanula pícha a ctibažnosť ako z tvojho brata Lutoslava, skončil by si ako on. Vskal na tom útese, odkiaľ nied návratu. Lesný muž, ste šlachetný človek. Prosím vás, pomôžte Ľutoslavovi. Je pišný, to je pravda, ale chcel pomôcť nášmu otcovi. Nie, Nemôžem dopustiť, aby zahynul taký mladý. Úmysel nemal zlý, iba... Nezaslúži si tvoju láskavosť. Ak len trochu môžete, pomôžte mu, prosím. Dobre teda, o chvíľu sa s ním stretneš. Ale buď opatrný. On nie je taký ako ty. Ľutoslav, brat môj jediný. Radoslav. Neznamieš predstaviť, aký som šťastný. Že si sa vyslobodil. A ty? Ako sa máš? Tu sa pozri. V tejto fľaši mám živú vodu, čo nášmu otcovi silu a zdravie prinavráti. Netešíš sa? Ale áno. Len som aký si unavený. To nič. I tak sa k noci chýli. Vyspíme sa, oddýchneme si a ráno sa vydáme na cestu domov. a spí ako zarezaný. Nadišla moja chvíľa. Živú vodu prelejem do mojej flaše a jemu nalejem vodu z nedalekého močiara. To by vyzeralo, aby mladší brat bol šikovnejší ako ja. Tak Ta a teraz... najjasnejší kráľ. Dobrú novinu nesiem. Čo také? Čo sa príhodilo? Lutoslav i Radoslav. Čo je s nimi? Vrav. Prišli. Vrátili sa. Čože? Sú tu na hrade. Naozaj? Naozaj, kráľovský oče. Sme tu a prinášame ti živú vodu. Čo ti sily a zdravie prina vráti. moje, chlapci moji milení, aký som len rád. Už som sa strachal, že sa vám dačo prihodilo Tu sme a v poriadku Všetko, všetko mi musíte vyrozprávať Ale najprv sa napije živej vody Len otvor fľašku, braček Tu Napíj Napísa. Ukáž, čo za zázrak to je No Oni nemá najlepšiu Medicíny Sú už raz také <súť> Chutí hrozne Ještiaľd. Odporné. Oj, oj, oj, oj, oj, oj. Ako, ako ma prúcho rozbolelo. Je mi zlé. Strašne zlé. Aj pod ti vystúpil na čelo. Zvláštne. Ako by to ani nebola živá voda. Ako je to možné? Zle mi je. Zle mi je. Mám veľké bolesti. Pomôžte mi. Skús mojej flaše, hoďže. Vašte čo? zmarniť ma chcete? Za neboj, dáš si iba a všetko bude v poriadku. Ukáž, opropujem, ale iba hlt. Naozaj. Bruch ma, bruch ma prestalo bolieť. Silmi mi pribúda. To je... To je ozaistná živá voda. Je pravá. A preto ti pomáha. Nelahká bola k nej cesta, ale už ju tu máme a všetko je v poriadku. Všetko nie je v poriadku. Radoslav, nemáš mi čo povedať? Ja... ja tomu nerozumiem. Nechápem. Tá voda, čo som priniesol, mala naozaj veľkú moc prinavrátila síly aj zakliatému prinavrátila život naozaj neviem nechápem ale ja chápem chcel si ma otráviť najprv mňa a potom hádam aj svojho brata aby si prevzal moc nad krajinou oče, on je ešte mladý nerozumný a ľahkovej ale podlý a zákerný horár odvedieš Radoslava do lesa a tam ho zastrelíš. Prosím ťa, neprenáhli sa najjasnejší král. Hnev ťa rozpaduje, vička. Dosť! Viem, že ho máš rád, ale toto je príkaz kráľa. Z akou správou prichádzaš, horár? Je tu prekrásna princezná a chcela by sa s tebou zhovárať. Prekrásna princezná vravíš? A prichádza. Nechcela mi prezradiť. Vraj chce hovoriť iba s kráľom. Nech teda vojde. Prosím, krásna princezná. Skadial Prichádzaš, dcera moja, a čo o mňa žiadaš? Som princezná Svetlana z kamenného zámku. Prišla som sa poďakovať. Poďakovať? A za čo? Za to, že ma tvoj syn oslobodil spod kliadby. Môj syn? A ktorý? No predsa ten, čo ti načrel živej vody v studni nášho zámku. Horár! Zavolaj, Lutoslava. Tak teba odkrial môj syn, krásna deba. Je to udatný junák a má dobré srdce. Páči sa ti. Veľmi. som mu, že prídem na váš zámok a... Volal že... si ma oče? Tuhľa sa ti prišla poďakovať princezná Svetlana za to, že si jej prinavrátil život. A... Ale to, ja... to nie je junák, čo ma vyslobodil. Kako to? Preca, preca ty si priniesol živú vodu, ktorá ma vyliečila. Tá bola z iného prameňa. Tvoj syn, ktorý ma vyslobodil, je mladší a volá sa Radoslav. Radoslav? Úbohý Radoslav. O, ja, ja nešťastný. Prečo úbohý? Prihodilo sa mu niečo? Je mrtvý? Mrt. Nie. Ako to? Veď som ti sám prikázal, aby si ho zaviedol do lesa a zastrelil. Neposlúchol som tvoj rozkaz, najjasnejší kráľ. Odpusť. Mám ti odpustiť, že môj syn Radoslav žije. I hneď ho priveď. Áno, áno, pane. Nechal som sa zaslepiť hnevom. Trpko zatemnila moju myseľ. Dovzaj som myslel, že ma chcel otráviť. Lutoslav! Ako to vlastne bolo? Ale čistú pravdu! Nie som ťa viac hoden, oče. Pramen so živou vodou som nenašiel ja, ale... Radoslav. Keď sme sa vracali domov, jednu noc sme spali na čistínke v lese. V noci som nebadane vymenil vodu v Radoslavovej fľaši. Živú vodu som si nechal ja a... Jemu som nalial vodu z močiara, od ktorej som skoro umrel. Áno. Taká podlosť. Dovoveroval som ti a ty si ma sklamal. Prečo si to urobil? Chcel som byť kráľom a najudatnejším synom. A neváhal si obetovať svojho brata. Tvoja pícha, stibažnosť, ti zatemnila mozog. Stal si sa zákerným a podlým. Tu je tvoj syn, Radoslav. Otec môj. Syn môj, drahý. Odpust starcovi, ktorý sa tak hrozne nechal uniesť hnevom. Ešte šťastie, že horár bol taký statočný. Radoslav. Svetlána, prišla si. Tak, ako sme si slúbili. A čo ostatný v kamennom zámku? Všetko ti neskôr porozprávam. Taký som šťastný, že pravda vyšla na ďavo. Lutoslav sa kruto prehršil voči mne i tebe. Aký trest si zaslúži? Odpusť, môče. Nie tak, Radoslav. Moje miesto nie je medzi vami. Nie som ho hoden. Pôjdem do sveta. Hádam, najdem tak, kde kút, kde sa svoje píchy a spupnosti strasiem. A potom tak by ste ma prijali. Vrátil by som sa. Pravda, že ťa prijmeme. A my to všetko pekne po poriadku oslávime. Vyhotujeme svetlania Radoslavovi veľkú svatbu. A budeme žiť v spokojnosti, kým nepomrieme.